kadim na waliokufuru waliwaambia waliowaamini la kuwa hii ni khairi wasingeli tutangulia na walipokosa kuongoka wakasema huu ni uzushi wa zamani waminko kablihi kitabu Musa imama wa rahma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 na kiwe ni bishara kwa watendao mema innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun akiko waliosema mola wetu mlezi ni mwenyezi mungu kisha wakatengenea hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. ウライカアフハムルジャンナティ خالीडीナフィഹാジャザアン بما كانوا يعملون او ndio watu wa peponi watadumu humo kuwa ni malipo kwa waliokuwa wa kia tendo wa wassaynal insana biwalidaihi عَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي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 na tumemuhusuia mwanadamu awatendee wa wema wazazi wake wawili. Mama yake amechukua mimba yake kwa taabu na akamzaa kwa taabu. Na kuchukua mimba kwake hata kumwachisha ziwa ni miezi thalathini Hata anapofika utuzima wake na akafikilia miaka arobaini husema, Mola wangu mlezi, niwezeshe ni shukuru neema zako ulizonineemesha mimi na wazazi wangu na nitende mema unayoyapenda. Na unitengenezee dhuria zangu akika mimi nimetubu kwako na mimi ni miongoni mwa Waislam. Ula ikal ladhin nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyatihim fi ashabil janna wa'd as-sidqi ladhi ao ndio tunawapokelea bora ya vitendo vyao walivyovitenda na tunayasamehe makosa yao watakuwa miongoni mwa watu wa peponi miadi ya kweli hiyo walioahidiwa walladhi <tik> qala liwalidaihi lakuma ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين na ambaye amewafyonya wazazi wake na ati atindio mnanitisha kuwa nitafufuliwa na hali vizazi vingi vimekushapita kabla yangu na hao wazazi ombomba msaada Mwenyezi Mungu ole wako amini hakika ya Mwenyezi Mungu ni kweli na yeye husema hayakuwa haya, kuwa haya ila ni visa vya watu wakale. kale. Ulai kalladhina haqq 'alayhimul qawlu fi umam qad khalat min qablihim min aljin wal ins innahum kanu khasirin. Hao ndio ambao imehakikishiwa hukumu yao kama mataifa pita kabla yao miongoni mwa majini na watu hakika hao wamekuwa wenye kuhasiri walikullin darajatan mimma amilu na wote watakuwa na daraja zao mbalimbali mbali kwa walioyatenda na ili awalipe kwa vitendo vyao نَوَالًا حَتَّى ظُلِمُوا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتْ طَيِّبَاتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا falyawma tujzawna 'adhabal lhuni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayril haqqi wibima kuntum tafsiqun nasiku watakapoletwa walli kwenye moto matwa watambiwa ninni miltwaa vitu vyenu vizuri katika uhai wa duniani na mkastareheshwa navyo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 kwake kejeli na majifuno juu yao ingelikuwa aliyokuja nayo Muhammad ni afheri basi tutangulia hawa katika kuyaamini kwani sisi GO twenye wenye ubwana na kilibora na hivyo kuwa hawakuyafuata basi wakaangukia kuyatoa kombo wakisema huu ni uongo wa zamani unaotokana na hadithi za watu wa kale na kabla ya Kurani, Mwenyezi Mungu waliteremsha Taurati kuwalea na rehma kwa wenye kuitenda. Na hii Qur'ani wanaikadhibisha inasadikisha vitabu tangulia. Mwenyezi Mungu ameiteremsha kwa lugha ya Kiarabu iwe ni onyo jipia kwa wenye kudhulumu na bishara kwa wenye kusimama sawa juu ya njia. Hakika wanaosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu peke yake kisha wakatengenea ya hapo kufanya vitendo vizuri. Watu hao hawana hofu ya kushukiwa na karaha na wala hawatahusunika kwa kuyakosa yaletakayo. Wa hao wanausifika kukumwamini Mwenyezi Mungu mmoja na kusima basaa Ndiyo leo kuingia peponi wakikaa humo milele. Mwenyezi Mungu wamewapa hayo kwa yao kwa mema waliokuwa tenda Na tumemhusia mwanadamu kwa wazazi wake wafanyie wema mkubwa kwani mama yake amechukua mimba yake kwa mashaka na aka mzaa kwa mashaka na muda wa kuchukuliwa mimba mpaka kuachishwaziwa ni miezi thelathini. muda wote huo mama kapitikiwa na kila namna ya machungu mpaka huyo mtu alipofikia ukamilifu wa nguvu zake na akili yake na kafikia miaka arobaini. husema mola wangu mlezi nijalie ni shukuru neema yako ili mimi na wazazi wangu na je aliye ni vitendo vyema au wewe na ujaalie huo wema wapate pia dhuria zangu Hakika mimi nimetubu kwako kwa kila dhambi na mimi ni miongoni mwa Waislamu yani wale nafsi zao kwako Uchache wa mimba ni miezi sita kwa kauli yake mtukufu na kuchukua mimba kwake hata ziwa ani miezi thelathini. Na kauli yake mtukufu na kumwatchisha ziwa kwa ke, ni miaka miwili na kauli yake mtukufu na wazazi wake kee huonyonyesha wanawao miaka miwili kamili kwa mwenye kutaka kutimiza kunyonyesha basi wa muda wa kuachisha ziwa kutokana na muda wa mimba na kunyonyesha inabakia muda wa mimba ni miezi sita na haya haya na, na kwa elimu ya sayansi kwa mtoto mchanga kizaliwa baada ya mimba miezi sita anaweza kuishi hao waliosifika kwa sifa hizi ndio watakaowapokelea mabali njema na tutawasamee maovu yao miongoni mwa watu wa peponi itawathibitikia miadi ya kweli waliokuwa kiahidi wa duniani na waliwafyonza wazazi wao wakupchukiana kuchoka nao walipotaka waamini kufufuliwa na wakawaambia, "Mna tutatoka makaburini na mataifa mangapi yamepita kabla yangu? Na hapana hata mmoja alifufuliwa kutoka makaburini." Na wazazi wake wanaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu jinsi ya kuona ni makuu magoso ya mwana wao. Wakisema kwa kumshikilia amini, utaangamia wewe kama hukuamini. Hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kufufua ni kweli. Na yeye bado amekakamia kukadzibisha kwa kusema hayo mna si chochote ila ni hadithi za uongoza za watu wa kale Hao wasemao hayo ndiyo yuadhibitikia kwa shukia za sawa sawa na mataifa yaliyokuwa kabla yao miongoni mwa majini na watu kwa sababu hakika hao walikuwa ni wenye kukhasiri na wote waislamu na makafiri wanavyovyao vinavyolingana na vitendo vyao, vyao walivyovitenda ili walifuo mwenyezi Mungu pate kuonekana kati yao na ili ili ya walipejaza ya amali zao nao hawataudhulumiwa kwa sababu wanastahiki hayo wanayolipwa na siku watakaposimanishwa waliokufuru kwenye moto wambiwe mmekwisha chukua fungu lenu la vitu vizuri katika maisha yenu duniani na mkavione raha basi leo ndio mnalipwa adhabu ya kufedhehesha kwa mliyokuwa na duniani ya kujivuna katika nchi bila haki na kutoka kwenye utuiifu wa Mwenyezi Mungu